Plazera, gogoeta, erabilera, bateratzea, ahalduntzea, besta, hori dena da mintzalasai. Amaika urtez, larogoi elkarte gurutzatu dira, berreunta berrogoita artista, bosteunta berrogoita marra aktibitate, zazpieun laguntzaile eta ogoita ama zazpimila parte hartzaile. Vivian Itursarri antolatzaileetan da. Gure asmo-sumea da arnaz bat proposatzea Euskalari. Eremu urbano untan ez da beti egresa Euskala pratikatzeko guneak katsimaitea. Eta gure helburuetako bat da duztuki piskatazpimarratzea edo argitan ez hartzea be gaurregun giadanik gugabe ere egiten diren gauzak euskaraz erakustea eta euskara ikasten dute nahi, euskara deskorretu nahi, dute nahi, eta beha beko nahi, be euskaraz bizitzeko momentuak euskaini nahi dizkegu. Lehen urtetik parte hartu du Enrique Lopezek mintzala saien aekako irakaslea da biarritzen. Eztapenean izan zen idei bat, pixka bat, ero errandaiteke eta jende guziak erraten zuen biarritzen nola ez da posible hori egitea eta bai, eta izan zen lehen ediziotik nahiko arrakastatsua, handitzen eh, juan zen, gero zabaldu ginen beabe osora, Lortu izan dugu instituzioen e, babesa eta gaur egun bilakatu da erreferente bat, euskararen erreferente bat e, BAB Eremu. Honetan nun euskara nahiko toki txikia duen. 2000 eta instituzioen laguntza jasotzen hasi zen Mintzalasai Festivala, honela emekiemeki biarritzetik Angeluta Baionara ere edatu da Manutorre euskara teknikaria da baionako herriko etxean. Miarritzen bezala baitu guain animazio, Uh, hainbat tokitan aipatuitu hain bezala bilxoko elkartea, joba ho ibaaldea orain bat, Euskal Museoa eta Holako kofimosu eta loko zentroetan ehiitua animazioak.tanitezke kantu telerakardo dastakta telerak mutxiko telerak uh, arranketa ta eta taluko. Azpimarratzekoa da hala ere, angeluk momentuz uko egiten diola laguntza emateari. Uaina espeitiak salatu digu aldiz programaren zati bat. Niko jango nuke egun bakoitzak kolore bat baduela, beraz, hastelena gehiago da kirola, haste artean baitugu mintzaldi edo gogo eta egunak. Aste azkenean augean eguna, beraz, hor baradada ere, uh, aktivita, Euskaraz egiten aldiren aktivitate desberdinak deskubritzeko augekin. Oste guna, gehiago guztuaren inguruan, beraz, sukaldaritza eta edari, edateko, eta beraz, hori ere, plaseja hartzen da, eta gero asteburua gehiago dira ekitaldi ahondiak, Egitara uzabala bera, zira hilaren ogoita lauan glize gunarekin eta ogoita bostean biarritzeko mahion lakuan iraganen den osoko bestarekin bukatuko dena.